А мила темного в шматках зовсім не було. Було тільки дороге, рожеве, городське, в паперових обгортках. Тільки погане це мило, бо змилюється швидко, і нічого, крім запаху солодкого, від нього не залишається. В день приїхав з поля комсомолець захеканий, і, не переодягнувшись, у засмальцьованій одежі в райком побіг. Потім велика заграва стояла над Ярополем, то горіла нафтобаза. І через рябий хутір валкою потяглися біженці звідусіль. За все своє життя Марія не бачила стільки облич, як за ті лічені дні відступу. Запам'ятала, як вступила в їхню хату молода жінка з хлопчиком років дев'яти. Біляве таке хлопчисько. Щось незвичне було в його погляді. І придивившися, Марія зрозуміла, що саме хлопчик не кліпав очима. Широко і мертво були розтулені його повіки, і в його синьому погляді було щось жахне. Жінка виявилася дружиною начальника прикордонної застави, який загинув у перший день війни і йшла з підрави руської. Побували вони з сином в оточенні, вже бачили німецькі танки і десантників. Нічого при них не було, лише хлопчик ніс собою клітку, в якій сиділа зелена вивільга. Марія пустила біженців до хати, а на світанні біженці почали в дальню путь ладнатися. Хлопчик вийшов на двір, притуляючи до грудей клітку. Зелена вивільга була вже мертвою. Біженка хотіла забрати з синових рук клітку, щось лагідно сказала йому той нічого не відповів, тільки кріпше щепив пальці. Тоді жінка почала розгинати пальці його худенькі, один по одному, один по одному, аж поки клітку не взяла, та на траві колокриниці не поставили. Вмерла зелена вивільга вночі від задухи, чи ще від чого. Отак і залишилися в марійній пам'яті той зелений холодний ранок, трава вкрита росою, Червоне сонце і гурки далеких вибухів, Некліпний погляд хлопчика і мертва вивільга, І люди, люди, які йдуть невідомо куди. Вихід цілого народу, Зміщення і загибель величезних земних пластів, Як під час землетрусу. А вранці ще куряви надбитим шляхом немає. Курява з'явиться у півдні. А з того часу зелене з червоним у смуток Великий Марійну душу повергають. Найсмутнішим є для неї це сполучення кольорів, ще як додасть вона до цього чорний колір, то сльози на очі її навертаються. А хто цього не знає, думає, що то весела гама барв зелене з червоним. Вже вороги були коло самого Рябого Хутора як вночі прибіг комсомолець, поцілував Марію, Василька, матір свою, і, пошипки озираючись, наче вже не на своїй землі сказав, що райком доручив йому організувати партизанський загін, і що він буде тут, недалеко, в лісах, і що згодом, в потрібну хвилину, дасть він про себе знати. Хай живуть вони в мирі і злагоді, Василька капельнують і доглядають, а він піде супостата бити. З перемогою швидко вернеться. Прийшли німці, і одразу рябий хутір змінився. Наче за одну ніч поміняли на ньому повітря. Люди розчинялися в тому повітрі, як мідь у міцному розчині сірчаної кислоти. Котилися по селу обози, важкі мадярські коні тягли вози на гумових шинах а на возах сиділи пекаті тиловики. І найдивнішим для Марії здавалося те, що вози мають ручку для гальмування, як у машині. Старі діди, дивлячись на ті дива, зітхали, згадували першу війну. Не так їх вразили великі вантажівки і мотоцикли з колясками, як ці коні. Потім фронт відійшов далеко. В рябому хуторі запала тиша велика. Та повітря стало ще ядучішим. Люди почали повертатися один до одного новими несподіваними обличчями, наче одягали протигази, страшні гумові маски і однакові скляні очі. Хто знає, що ховається за тією маскою? Прокіп коробка став поліцаєм. Видали йому шинелю чорну з сірим і німецький карабін, човботи нові, підбиті сталевими шипами. Зустрілася з ним Марія, глянула йому в очі. «Іде ото совість твоя, Прокопе? Совість мою вирізали, як ветеринари ядра кабанцям вирізають». Похмуро відповів коробка. «В Сибіру, моя совість, там, де батькова могила». «А ти скажи краще, де твій комсомолець?» «Як і всі на війні». «Знаємо, на якій війні», – сказав Коробка. «Так от...»